У цьому відчайдушному воланні прорвався страх. Довго тамований, нерозуміння, спроба навернути його до розуму, добра, тих почуттів, які колись, здавалося, єднали їх. Чому? А тому, що хочу бити. Того дня він уперше побив її так, що страшно було глянути. Розбив носа, видер клаптями волосся, поставив під оком такого синця, що воно запливло і сховалося за опухом. Валя оперше взяла лікарняний і сиділа вдома два тижні. Не виходила на люди, поки сенсі не набули такого вигляду, що їх можна було затерти гримом. Уранці, побачивши творіння власних рук і відчувши, як щемлять кісточки пальців, які позбивав мордуючу дружину, не повірив ні собі, ні їй. Це я не може бути. Увечері Повернувшись із театру, був лагідним і тихим. Звивався навколо неї, мов пес, що нашкодив, просив пробачення, запевняв, що таке більше ніколи не повториться. Хай вона лише нікому не розповідає. А кому б мала розповідати? Кому цікава її ганьба? Хто її захистить? Батько? Брат? А вона їм потрібна зі своїми проблемами? Матері й поготів. А бабуся... Її добра справедлива бабуся плакатиме, і у неї знову болітиме серце. І Валя мовчала. Навіть тепер, через багато років, їй було важко згадувати свій біль, свою ганьбу, свою помилку, свою провину. Так, свою провину. Вона винна в тому, що дозволила так поводитися зі собою. Дозволила перше а потім так і покотилася. З людиною поводяться так, як вона дозволяє із собою поводитися. Це тепер, сидячи за кермом майже нового опеля, вона така сильна, владна і мудра. Хто попізнав колишню тиху, скромну, несміливу Валюшу? Це тепер, заїхавши на подвір'я невеличкого мотелю поблизу польського кордону, де зазвичай зупиняється в дорозі, вона одразу прямує до кімнати його власника – Йогана. Без комплексів, без зайвої скромності – вона приїхала скористатися послугами його закладу. Вона платить за це гроші. Чому повинна комплексувати? Навпаки, він завжди її радий. О, фрау Валя, я радий вас бачити. Що у вас цього разу? Опель? У доброму стані? І колір гарний. Бажаю успіху. Ваша кімната чекає на вас. Щойно ви зателефонували? Мої дівчатка Миттю приготувала її. «Відпочивайте. Завтра розбудити вас, як завжди, о сьомій?» Йоган знав, що Валентина Терпіти не могла рано прокидатися. О сьомій – це дуже рано. Та навіть перспектива довгої дороги через усю Польщу і шмат України, яку їй належало подолати, завтра не могла примусити Валю піднятися о п'ятій, як робили більшість водіїв. «На сніданок, як завжди, яйце, шинка і грейпфрукт?» «Так, Йогане». І кава. Валентина усміхнулася німцеві, немов подарувала троянду, випростала стомлену спину і, погойдуючи розкішними стегнами, покрокувала до дерев'яного будиночка, де світилася ліхтарем над дверима кімната, в якій вона вже років зо три, раз чи двічі на місяць, ночувала перед останнім маршем на схід.